A harmadik rész. A Béli Föld. A telepes világ. Dízsi hajója ismét kincs az űrben, körülötte a végtelen tér örökké való változatlanságot. Glédiának nem egy könnyen sikerült megnyugodnia, mivel nem igen tudta leküzdeni a lelkét szorongató feszültséget, amely abból a lehetőségből fakadt, hogy előkerülhetett volna egy másik felvigyázó is, egy másik nukleáris erősítővel, méghozzá teljesen váratlanul. A gondolat, hogy ilyen esetben gyors, valójában észrevehetetlen halálban lett volna része, nem volt valami vígasztaló. E feszültség megzavarta a tisztálkodás és a viszonylagos kényelmet szolgáló egyéb apró részletek máskülönben fejedelminek ígérkező érzését. Amíg valóban föl nem szálltak és el nem töltötte a protonhajtó művek távoli lájz zümmögése, képtelen volt álomba ringatni magát. Különös, gondolta magában, hogy az űr biztonságosabbnak tűnik számára, mint ifjú világa. Hogy ezúttal még nagyobb megkönnyebbüléssel távozik a szoláriáról, mint akkor első ízben. Tudata közben lassacskán mégiscsak elzsibbadt. Ám a szolária többé már nem az ő fiatal korának világa. Egy üres, emberek nélküli világ, amelyre csupán az emberiség torz utánzatát jelentő robotok vigyáznak. Humanoid robotok, amelyek a kedves déniel és a gondokkal teli zsiskár halvány karikatúrái csupán. Végül csak elszúnyadt, s miközben aludt, az őséget álló Déniel és Zsiszkár ismét elbeszélgethetett egymással. Zsiszkár, barátom, szólat meg elsőként Déniel, egészen biztos vagyok benne, hogy te végeztél azzal a felvigyázóval. Nem létezett semmilyen más megoldás, Déniel, barátom, teljesen véletlenül érkeztem oda a kellő pillanatban. Mivel minden érzékemet lekötötte az emberi lények keresése, és mégsem találtam egyet sem. Az események jelentőségét sem fogtam volna föl, ha nem érzékelem Lédig Lédia hangját és elkeseredését. Ez jutott el a tudatomig a távolból is, és ez kényszerített, hogy lélek szakadva a helyszínre siessek. De így is éppen csak odaértem. Ebből a szempontból maga Lédig Lédia mentette meg a helyzetet, legalábbis ami a kapitány életét és a te létezésedet illeti. A hajót ugyan talán még akkor is megmenthettem volna, ha netán a ti megmentésetekhez túl későn érkezem. Itt elhallgatott egy pillanatra, majd hozzátette. Nagyon kellemetlen érzeteket keltett volna bennem, Déniel barátom, ha a ti szempontotokból későn érkezem. Köszönöm, Zsiszkár barátom, mormolta Déniel szomorú hangsúlyjal. Nagyon jó, hogy téged nem befolyásolt a felvigyázó emberi megjelenése. Az én reakcióimat ugyanis lelassította, amint az én külsőm is az övéit. Számomra a fizikai megjelenése nem jelentett semmit, Déniel barátom, mivel érzékeltem a gondolatai mintázatát. Ez a minta annyira korlátozott, és olyan alapvetően különböző volt az emberi lények tudat mintáinak teljességétől, hogy semmilyen külön erőfeszítésemben nem került lényegének pontos meghatározása. Negatív értékelése, mármint hogy nem emberi lény, magától értetődő volt, így azonnal cselekedhettem. Mindaddig sejtelmesen volt a beavatkozásomról, míg végre nem hajtottam. Gondoltam el, reziskár barátom. De szerettem volna bizonyosságot szerezni róla, nehogy félreértsem. értsen. Föltételezhetem tehát, hogy semmilyen kellemetlen érzést nem jelentett neked végezni valamivel, ami csak külsejében látszott emberi lénynek. Természetesen nem, mivel robot volt. Nekem úgy tűnik, még ha sikerült volna elpusztítanom, akkor is a pozitronikus folyamataim akkor is némi kárt szenvednek, Függetlenül attól, mennyire tisztában vagyok robot A humanoid külső hatásától nem szabadulhatsz, Léniel, barátom, ha az az egyetlen meghatározó ismérf számodra. A látás ennyivel erősebb hatású az elméleti levezetésnél. Én is csak azért hagyhattam figyelmen kívül a külső megjelenését, mert megfigyelhettem a tudatalatti folyamatait, és azokra összpontosíthattam. És a tudatszerkezete alapján mit gondolsz, hogyan érezhetett volna a felvigyázó, ha sikerül elpusztítania bennünket? Rendkívül határozott utasításokat kapott, és az áramköreiben semmiféle kétség nem mutatkozott, hogy te és a kapitány az ő meghatározása szerint nem emberi lények vagytok. De Madame Glédiát is megölhette volna. Abban nem lehetünk biztosak, Déniel barátom. Ha mégis megteszi, vajon túlélhette volna? Erről van bármilyen elképzelésed? Zsiszkát tekintélyes ideig nem szólt semmit. Nem volt elegendő időm a tudati mintáinak alapos tanulmányozásához. Nem tudom, milyen reakciót váltott volna ki belőle, ha elpusztítja Madame Glédiát. Ha a felvigyázó helyébe képzelem magamat, mormolta Daniel megremegő és mélyebb, csöndesebb hangon, akkor úgy vélem, képes lettem volna megölni egy emberi lényt, ha ezzel megmenthetem egy másik életét, akiről okkal föltételezhetem, hogy a másiknál érdemesebb rá. Ez azonban mindenképpen súlyos döntés lett volna, és biztosan kárt is tesz bennem. Elképzelhetetlen lenne számomra egy emberi lény megölése csak azért, mert el akarok pusztítani valamit, amit nem tekintek emberi lénynek. De a felvigyázó csak fenyegetett, nem váltotta be a fenyegetést. De megtehette volna Zsiszkár barátom. Honnan tudhatnánk, amíg nem ismerjük az utasításai pontos részleteit? Bármilyen parancs kiküszöbölheti ilyen mértékben az első törvény erejét? Úgy látom, az egész beszélgetés során erre a kérdésre akartál kiukadni. Azt tanácsolom, ennél nem menj tovább. Ó, oh, de csak egy feltételes módban fogalmazom meg, barátom, folytatta makacsú Amit nem tényként jelentek ki, nyilvánvalóan a fantázia területére utalható. Ha bizonyos utasításokat pontos meghatározások és körülmények alapján fogalmaznak meg, ha ezeket a parancsokat a kellő részletességgel és alapossággal megindokolják, akkor lehetséges-e egy emberi lény megsemmisítése annál gyengébb ok miatt, mint egy másik emberi lény életének megmentése? – Nem tudom, – válaszolta Zsiszkár szemtelen hangon, – de föltételezem, hogy lehetséges. De ha a föltevéset helytálló, akkor lehetségessé válhat bizonyos körülmények között az első törvény semlegesítése. Ilyen esetben az első törvényről van szó, tehát elképzelhető a többi törvény csak nem teljes elhanyagolása is. A törvények ezek szerint az elsőt is beleértve nem abszolút érvényűek, hanem bármilyennek lehetnek, a robotokat előállító szándékainak megfelelően. – Legyen most elég, Déniel barátom! – mormolta Zsizkár. nem Ne merészkedj tovább! – De van még egy lépésem, Zsiszkár barátom! – makacskodott Déniel. – Iláj kollégám is megtett volna még egy további lépést. – Ő emberi lény volt, tehát megtehette volna. – Mégis meg kell próbálnom, ha a robotika törvényei, még az első törvény is nem abszolút érvényűek, és ha emberi lények megváltoztathatják őket, akkor nem lehetséges-e, hogy bizonyos körülmények között talán mi magunk is mód? Itt Déniel elnémult. Ne menj tovább, suttogta Zsiszkár alig hallhatóan. Nem megyek tovább, felelte Déniel, és a hangját kisé elhomályosította valami halkzümmögés. Hosszú hallgatás következett ezután. Mindketten csak nagy nehézségek árán voltak képesek a pozitronikus áramköreikben keletkezett rendellenességek leküzdésére. Újabb gondolatom támadt, szólalt meg végül Daniel. Az a felvigyázó nem csupán a táplát utasítások, hanem a külső megjelenése miatt is veszedelmes volt. keltett gátlásokat bennem, és talán a kapitányban is. Félrevezethetett és megtéveszthetett emberi lényeket általában, Ahogyan akaratomon kívül én is megtévesztettem Niss első osztályú hajóst. Eleinte nyilván nem tudta, hogy én robot vagyok. És mi következik ebből Dénjel barátom? Az Aurora doktor Amadíró vezetése alatt számos emberformájú robotot készítettek a robotikai intézetben, miután dr. Fasztov átadta nekik a szükséges dokumentációt. Ez közismert tény. – És mi történt ezekkel a humanoidokkal? – A program kudarcba fulladt. – Ez is köztudott, vágott vissza ezúttal Déniel, de nem válaszoltál a kérdésemre. – Mi történt azután ezekkel a humanoid robotokkal? – Csak arra gondolhatok, hogy megsemmisítették őket. – Ez a föltevést nem szükségszerűen helyes, vajon valóban megsemmisítették őket? Ez lehetett az egyetlen kézenfekvő megoldás. Mi mást kezdhettek volna egy kudarc tárgyával? De honnan tudhatjuk, hogy az emberformájú robotok valóban zsákutcát jelentettek, hiszen mindössze eltűntek a nyilvánosság elől? És az nem elegendő, hogy eltüntették és megsemmisítették őket? Azt nem mondtam, hogy és megsemmisítették, barátom. Ez már több, mint amennyit tudunk. Csak abban lehetünk biztosak, hogy eltávolították őket szem elől. De miért tették volna, ha nem jelentettek zsákutcát? És nem lehet semmilyen más okuk, hogy eltüntessék őket szem elől? Olyan okot nem tudok elgondolni, déni barátom. Akkor gondol újra, Zsiszkár, barátom. Ne feledd, most humanoid robotokról beszélünk, amelyek pusztán az emberi megjelenésüknél fogva veszedelmesek lehetnek. Korábbi beszélgetéseink során arra a következtetésre jutottunk, hogy az auróraiak tervezőnek a telepesek végérvényes, biztos és meglepetésszerű leverésére, és akkori véleményünk szerint ennek a csapásnak főként a földre kell irányulnia. Ezt helyesen látom? Igen, Daniel barátom. Nem lehetséges tehát, hogy ennek a tervnek a központi figurája és kitervelője dr. Amadíro. A földiránti ellenszenve teljesen nyilvánvalóvá lett az utóbbi húsz évtized alatt, és ha a dr. Amadiro előállított egy egész sorozat humanoid robotot, vajon hová lettek, ha egyszer eltűntek szem elől? És ne felett, ha a szoláriai robotszakértők megváltoztathatják a három törvényt, ugyanerre az auróraiak is képesek lehetnek. Más szóval, föltevésed szerint azokat a robotokat a földre irányíthatták, Déniel barátom. Pontosan. Emberi külsejükkel megtéveszthetik a föld lakóit, és dr. Amadíró hadjáratának eszközéül szolgálhatnak, bármi legyen is annak lényege. Erre nincs semmilyen bizonyítékod. Mégis lehetséges. Gondol csak végig magadban még egyszer az érvelés menetét. Nos, ha így van, nekünk is el kell jutnunk valahogy a földre. Ott kell lennünk, mivel csak így lehetünk képesek a katasztrófa megelőzésére. Igen, ez így van. De nem mehetünk csak akkor, ha Lady Glédia is eljön, márpedig az nem valószínű. Ha te rávehetnéd valahogy a kapitányt, hogy a hajót a földre vezesse, Madame Glédiának sem lenne más választása, jönnie kellene. Ezt nem tehetem a kapitány veszélyeztetése nélkül, Eltökét szándéka, hogy a saját világára, a béli földre tér vissza először. A földi utazásra csak azután vehetjük rá valahogy, ha egyáltalán tudjuk, miután végzett mindazzal, amit a béli földön eltervezett, mormolta Zsiszkár. Azután már késő is lehet. Ez ellen nem tehetek semmit, nem tehetek kárt egy emberi lényben. De ha végképp elkésünk... – Gondold meg, zsiszkár barátom, milyen következményekkel járhat. – Ennek a következményén még csak nem is gondolkodhatom. Csak abban vagyok biztos, hogy nem tehetek kárt emberi lényekben. – Akkor az első törvény nem elégséges, és nekünk meg kell vál... De Dénia képtelen volt gondolatmenetének folytatására, és mindkét robot tehetetlen hallgatásba burkolódzott. – Amint a hajó közeledett felé, a béli föld egyre jobban kivehetővé vált. Glédia feszült kíváncsisággal figyelte kabinjának a képernyőjén. Életében most látott először telepes világot. Amikor Dézsé első ízben említést tett róla, tiltakozott a kitérő ellen, de a férfi kurta nevetéssel elhárította. Ugyan mit tehetne, hölgyem? Az ön népének ezt a fegyverét és az ön szócskát enyhén hangsúlyozta, el kell juttatnom az én népemhez. És az utazásunkról is be kell számolnom otthon. Az aurórai tanács csak azzal a feltétellel járult hozzá közös szoláriai expedíciónkhoz, hogy utána visszajuttat az aurórára. Valójában nem így van, asszonyom. Erre vonatkozóan lehettek bizonyos elképzeléseik, de ezeket nem foglaltuk írásba. Nem szerepel semmilyen hivatalos megállapodásban. Az ilyen... Nem hivatalos megállapodás engem minden esetre Dézsé, ahogyan bármely más civilizált embert is. Ezt készséggel elismerem, Madame Glédia, de mi, kereskedők, pénzzel és a törvényeknek megfelelően aláírt dokumentumokkal élünk. Soha semmilyen körülmények között nem szegnénk meg az írott szerződést, vagy tagadnék meg bármit, amiért fizetséget fogadtam el. Azt akarja ezzel mondani, hogy fizetnem kell a hazaszállításomért? De, madam. Ugyan, Dézsé, ne pocsékolja rám hamis sértettsége erőfeszítését. Ha az önök bolygójának fogságába kell kerülnem, mondja meg nyíltan, és közölje azt is miért. Hadd lássam világosan a helyzetemet. Ön nem a fogjon, és nem is lesz az. Valójában nagyra értékelem ezt az íratlan megállapodást, és végül mindenképpen hazaviszem. Először azonban el kell mennem a Béli földre, és ön is kénytelen velem tartani. De miért kell magával mennem? A világom népe látni kívánja önt. Ön a szolária hőse. Ön mentett meg bennünket. Nem foszthatja meg őket a lehetőségtől, hogy a tiszteletére, reketre ordibálják magukat. Ezen kívül ön jó barátja volt az ősömnek. Mit tudhatnak ők arról, vagy mit vélnek tudni? Semmit terhelő törre nézve, efelől biztosíthatom. Ön egy legenda a szemükben, és a legendák túlmutatnak az életen. Bár el kell ismernem, egy legenda könnyen lehetne nagyobb terjedelmű önnél, hölgyem, és talán sokkal nemesebb is. Normális körülmények között nem is szeretném, ha a világunkra jönne, mert nem felelne meg a legenda követelményeinek. Nem elég magas, nem elég szép, és nem elég lenyűgöző hozzá. Amikor viszont a szolária története napvilágra kerül, hirtelen minden elvárásnak megfelel majd. A végén még talán el sem akarják engedni. Ne feledje, hogy a Béli földről beszélünk, ahol minden más világnál komolyabban veszik az ős történetét. És ön ennek a történetnek elszakíthatatlan része. Ezt nem használhatja fel érvként a fogvatartásomhoz. Esküszöm nem fogom. És megígérem, hogy hazaviszem, amint tehetem. Amint tehetem. Glédia valahogy mégsem vette olyan rossz néven a dolgot, ahogy érzései szerint joga lett volna hozzá. Kíváncsi volt arra, milyen is valójában egy telepes világ, és végül is ez ilájbéli különös világa volt. Az ő fia alapította. Utolsó évtizedeit maga is ott töltötte. A Béli földön van minden emléke. A bolygó a nevét viseli, ott vannak a leszármazottai, a legendái. Így azután csak nézte a közeledő világot és iláira gondolt. A megfigyelés nem sokat tárt fel előtte, és ezért enyhe csalódást érzett. A bolygót borító vastag felhő rétegen át nem sok mindent láthatott. Viszonylag csekély űrhajós tapasztalata alapján is úgy vélte, hogy azok a felhők jóval sűrűbbek, mint a többi lakott világokon általában előfordulók. És most néhány órán belül leszállnak, és akkor... A jelzőfény villant, mire sietve benyomta a várjon gombot. Néhány pillanat múlva pedig a tessék jelzést villantotta fel. – Rosszkor jövök, asszonyom! – lépett be Dézsé mosolyogva. – Tulajdonképpen nem. Csak egy pillanatra volt szükségem, Még felhúzom a kesztyümet és beteszem az orszűrőmet. Izonyára egész idő alatt viselnem kellene őket, de abba is beleun az ember, és egyre kevésbé törődöm a fertőzés veszélyével. A megszokás megvetés szülmadám. No, azért ne nevezzük megvetésnek. Hm, – Igazán köszönöm. Nos, hamarosan leszállunk. Hoztam hát önnek egy kezes lábast, ebben a plastik zsákban. Frissen feltőtlenítették, és azóta egyetlen telepes keze sem érintette. Egyszerű lesz felvennie, és meggyőződhet majd róla, hogy az órán és a szemén kívül mindent eltakar. – Kifejezetten számomra készült, Lézsé? – Nem, nem asszonyom. Ebben az évszakban mind ilyesmit viselünk odakint. Most éppen tél van a fővárosunkban, és elég kemény a hideg. Általában elég hűvös a mi világunk, vastag a felhőrétek, soka a csapadék, és elég gyakran havazik. Még a trópusi vidékeken is? Nem, ott általában forróság van, és száraz az éghajlat. A lakosság valahogy mégis a hidegebb vidékekre összpontosul. Tulajdonképpen mi kedveljük is. Frissítő és ösztönző hatással van rá. A földi fajukkal betelepített tengerek nagyon termékenyek, így a halak és más tengeri lények alaposan elszaporodtak. Ezért aztán nincs élelem hiány, bár a földművelés lehetőségei korlátozottak, és sohasem leszünk a galaxis éléskamrája. A nyár általában rövid, de eléggé meleg, és olyankor a partvidékek fokozottan benépesülnek, bár ez az ön számára nem lesz valami izgalmas, mivel szigorú tabuk korlátozzák a meztelenséget. Elég rideg lehet az éghajlatuk. Ez a szárazföldek és a tengerek megoszlásának a bolygó szokásosnál excentrikusabb pályán és még néhány dolognak köszönhető. De én nem sokat törődöm vele. Nem az én területem. Maga kereskedő. Gondolom nem sokat tartózkodik a bolygóján. Ez igaz, de nem a menekülés vágy űzött a kereskedői pályára. Jól érzem magam otthon. Bár lehet, hogy kevésbé tetszene, ha sokat lennék itt. De ha ebből a szempontból nézzük a dolgot, a Béli föld rideg éghajlatának fontos szerepe is van. Ösztönzi a kereskedést. A világunkon sok férfi járja a tengereket élelem után, és a tengeri hajózás sok tekintetben hasonló az űrhajózáshoz. Valójában az űrtjáró járó kereskedők jó harmad része a Béli földről származik. Úgy látom, igen felfokozott lelki állapotban van Dézsé. Tényleg? Én úgy fogalmaznám, hogy nagy kedvemben vagyok. Meg is van rá minden okom, és azt hiszem önnek is. Oh. De hát nyilvánvaló, vagy nem? Eleve megszabadultunk a szoláriáról, azt is megtudtuk, miben rejlik a szolária veszélyessége. Birtokunkba került egy fegyver, amely biztosan nagyon érdekli majd a tudósainkat. Másrészt ön lesz a Béli Föld első számú hőse. A világunk vezetői már is ismerik a nagyvonalakban az eseményeket, és alig várják az önnel való találkozást. Mellesleg ennek a hajónak is a legnagyobb hőse. A legénység majd minden tagja versenget érte, hogy elhozhassa önnek ezt a ruhát. Úgy is mondhatnám, hogy vágyakoznak a közelségére. Szívesen sütkéreznének a dicsfényében. – Micsoda változás! – De még mennyire! Nisz az a hajós, akit az ön Déni elje úgy megcsúfolt. – Jól emlékszem rá, Dézsé! – Szeretne bocsánatot kérni öntől, sőt, a négy társát is magával hozná, hogy ők is megkövessék. És ráadásul az ön előtt rúgnák fenékbe azt, amelyik tisztességtelen ajánlatot tett önnek. Ez a fickó nem rossz ember, madam. Ebben én is biztos vagyok. Örzője vele, hogy megbocsátottam, és már el is felejtettem az esetet. És ha megszervezi a dolgot, akkor készséggel, tényleg készséggel kezet fogok vele, és talán a legénység néhány többi tagjával is, még kiszállás előtt. De kérem, ne engedjen győződni őket körülöttem. Megértem, de a felül nem biztosíthatom, hogy Béli városban, ez a föld helye, nem lesz némi torongás. Azt senki sem akadályozhatja meg, hogy bizonyos kormánytisztviselők politikai előnyöket próbáljanak szerezni a közelségéből, amikor ott hajbókolhatnak és vigyoroghatnak közvetlenül ön mellett. Szent Józsepát! Ahogy a maga ő sem mondta volna. Ezt nem mondja, madam, miután leszálltunk. Ezeket a szavakat ő utána más nem használhatja. Rossz modorra val, ha bárki más kiejti. Különben lesz egy csomó beszéd, üdvrivalgás és mindenféle más fölösleges formaság. Szívből sajnálom, madam. Kébírnám enélkül is, de elgondolom, úgyse tehetek ellene semmit. Hát valóban nem, asszonyom. És mégis, eddig tart majd az egész? Amíg bele nem fáradnak. Meg lehet jó pár napig. De azért nem lesz olyan egyhangú. És meddig kell a bolygójukon maradnom? Ameddig én meg nem unom. Igazán sajnálom, madam, de tényleg sok dolgom lesz. El kell mennem bizonyos helyekre, találkoznom kell a barátaimmal. Nőkkel kell szerelmeskednie? Bizony, ilyen az emberi gyarlóság. talán nem érzelgős. Emberi gyöngeség. Képtelen vagyok az érzelgőségre. Maga ugye nem teljesen normális? Soha sem tartottam annak magamat, de mindent félretéve nem hagyhatom figyelmen kívül, hogy a tisztikar és a legénység is találkozni óhajt a saját családjával, barátaival, mind szeretnék végre kialudni magukat és vágynak némi otthoni szórakozásra is. És ha az élettelen tárgyak gondjai is érdeklik, a hajót rendbe kell tenni, kipucolni, kicsit felújítani és üzemanyaggal feltölteni. Szóval ilyen apróságokról van szó. És mindezek az apróságok vajon mennyi időt vesznek majd igénybe? Akár hónapokat is, ki tudja. És én mit csináljak majd ez alatt? Megismerkedhet a világunkkal, kitágíthatja a látókörét. De a maguk világa nem igazán a galaxis játszótere. Ez igaz, de azért megpróbáljuk ébren tartani az érdeklődését. Dézsi az órájára nézett. Még egy figyelmeztetés, madam. Ne hozza szóba az életkorát. – Ugye miért tennék róla említést? – Akármilyen véletlen helyzet is előhozhatja. Természetesen elvárnak öntől valami rövid beszédet, amikor Netán olyasmit is mondhat, eddigi életem több mint 23 évtizede alatt még sohasem volt ekkora örömben részem, mint most, amikor szemtől szembe állatok a Béli föld népével. Ha Netán ingere támad ilyesféle bevezető szavakra, el se kezdje őket. – Természetesen. Különben sem szándékom, hol mi túlzott érzelem nyilvánítás, de merő kíváncsiságból mégis megkérdezem, miért ne tegyem? Egyszerűen azért, mert jobb lesz, ha nem is sejtik mennyi idős valójában. De hiszen tisztában vannak vele, vagy nem? Azt tudják, hogy ön az ősünk barátja volt, és azt is mikor élt ő. Vagy netán azt gondolják, hogy én annak a nőnek a távoli leszármazottja vagyok? Nem, nem. Tudják, kicsoda ön, és mennyi idős, de mindez csupán az eszükkel. És igazán kevés embernek van helyén az esze, amint azt ön is megállapíthatta. Igen, így igaz. Még az aurórán is. Akkor jól van. Nem ürültem volna neki, ha csak a telepesekre lenne ez igaz. Nos, tehát ön a külseje alapján 40, legfőjebb 45 évesnek látszik. És a lelkük mélyén az emberek ezt el is fogadják. Vagy a zsigereikben, ahol az átlagember értéki értékítélete tanyázik általában. Ha csak nem dörgöli direkt az óruk alá a valóságos korát. Ennek valóban ilyen jelentősége lenne? Még hogy lenne. Az átlagos telepes valóban viszoljog a robotoktól. Nem szereti őket, nem vágyik rájuk. téren jó érzést jelent az űrlakótól való különbözőségük. A hosszú élet az más. Negyven évtized lényegesen több, mint tíz. Közülünk is csak kevesen élnek negyven évtizedig. És a mieink közül is kevesen érik meg a tized. Mi tanítjuk a rövidebb élet előnyösségét, amikor a minőség több a mennyiségnél, a fejlődés fölgyorsul, a világ állandóan változik, de az emberek csöppet sem örülnek a tíz évtizedes kilátásaiknak, amikor tudják, hogy mások negyvenig is elélhetnek. Egy szóval a propaganda egy határon túl az ellenkezőjébe csaphat át, és akkor jobb, ha hallgatunk a valóságról. Amint ön is nyilván tudja, ezek az emberek ritkán láthatnak űrlakókat. Ezért nem is kell gyakran csikorgatniuk a fogaikat, mert azok fiatalnak és életerősnek látszanak, miután kétszer annyit éltek már, mint az eddigi legöregebb telepes. Esetleg önben is ezt a kihívást láthatják meg, és ez bizonyosan felzaklatná őket. És mi lenne, ha elmondanám nekik, mit jelent valójában négy évtizednyi élet? Elmondjam nekik, hányszor éli túl az ember a tavasz reményeit, nem is beszélve a barátokról és ismerősökről. Meszélyek nekik a élet elsekélyesedéséről. Arról, hogy egyik férj jön és megy a másik után. Az zavaros kapcsolatokról közben és közöttük. Az időről, amikor már mindent látott és mindent hallott az ember, amit csak akart, és már úgy érzi, egyetlen új gondolata sem támadhat. Amikor elfelejti, milyen örömet lelhet az újabb és újabb fölfedezésekben, és érzi, hogyan uralkodik el rajta egyre jobban a mindent elborító unalom. A Béli föld népe nem hinne ebben, talán még én magam sem. Valóban így érez minden űr lakó, vagy netán csak megjátsza magát? Én csupán a maga érzéseiben lehetek biztos, de megfigyelhettem, hogyan halványulnak el mások az öregedés folyamatában. Láttam, hogyan keserednek meg a vágyaik, szűkülnek be a törekvéseik, és uralkodik el rajtuk a közöny. Dízsé összepréselte az ajkát, és elkomoruló arccal kérdezte. Magas-e az öngyilkosságok száma az üdlakók között? Soha sem hallottam róla. Gyakorlatilag zérus. De ez nem illik össze a szavaival. Gondolkodjon egy kicsit. Bennünket robotok vesznek körül, amelyek fő feladata az életben tartásunk. Semmiképpen nem ölhetjük meg magunkat, miközben éles szemű és mindig tevégeny robotjaink ott nyüzsögnek körülöttünk. Nem hiszem, hogy bármelyikünkben akár csak a gondolat is fölmerülne. Én magam sem gondolok rá, már csak azért sem, mert elviselhetetlen számomra, mit jelentene ez a házi robotjaimnak. Rénielről és Rizkárról nem is beszélve. Ők nem igazán eleve lények, ezt ön tudja a legjobban. Nincsenek érzelmeik. Csak azért mondja ezt, mert soha sem ért közöttük. Különben nem túl túlbecsüli a népe vágyakozását a hosszú élet után. Maga tudja, mennyi idős vagyok, látja a külsőmet, és mégsem zavarja a dolog. Mert bizonyos vagyok az űrlakó világok hanyatlásában és pusztulásában, abban, hogy az emberiség jövőjének zálogát a telepes világok jelentik, és ennek bizonyítéka a mi fajtánk rövidebb élete. Mindaz, amit most elmondott, föltéve, hogy igaz, csak még jobban megerősít ebben a hitemben. Csak ne legyen olyan biztos a dolgában. Maguk is kimunkálhatják a saját megoldhatatlan problémáikat, ha már is meg nem tették. Ez kétségtelenül lehetséges, hölgyem. De most magára kell hagynom önt A hajó leszálláshoz készülődik, és nekem értelmesen kell bámulnom a manőverezést irányító számítógépre. Különben senki sem hiszi el, hogy én vagyok itt a kapitány. Dízsé ezzel távozott, Glédia pedig hosszan, borongóan eltöprengett, újai között morzsolgatva a kezeslábas műanyag burkát. Az aurórán valahogy kiegyensúlyozottabbá vált az élete, nyugat szívvel szemlélhette lassú elmúlását. Egyik étkezés, egyik nap, egyik évszak a másik után vonult el békés ritmusában, és a nyugalom csak nem teljesen elszigetelte őt lelkileg az egyetlen megmaradt kalant, a végső elmúlás utáni várakozástól. De most megjárta a szoláriát, fölelevenítette egy rég elmúlt világon szintén a múlt ködébe vesző gyermekkorának emlékeit. Ez alapvetően megrendítette a nyugalmát, talán örökre. És most csupaszon védtelenül állt a még várhatóan hosszú élet előtt. Vajon mikár kárpótolhatná az elveszített nyugalomért? Ekkor elkapta Zsiszkár homályosan fénylő, ráirányuló tekintetét. Segíts fölvennem ezt a vaszakot, Zsiszkárt! Hideg volt. Az eget szürke fellegek takarták, és a levegőben hópihék szállingóztak. A friss szellő csomókba kergette a porhavat, és a leszálló pálya határán glédia tekintete méretes hóbuckákon akadt meg. Körös körül emberek csoportjai tolongtak, Várható rohamukat kötélkordonok fékezték. Mindnyáján különböző szabású és mintázatú kezeslábast lábast viseltek, amelyek elől különösen felfúvódtak, és az egész tömeget villogó szemű, alaktalan tárgyak halmazává változtatták. Némelyikük arca előtt áttetsző nézőket csillogott. Glédia az arcára szorította egy újjas kesztyű kezét. Az orra hegyekivételével nem fázott különösebben. A kezeslábas nem csupán szigetelő burokként vette körül a testét, úgy tűnt, mintha saját hőforrással is rendelkezne. Hátra pillantott. Déniel és Zsiszkár ott állt mögötte, mindkettő az övéhez hasonló öltözékben. Először tiltakozott a felöltöztetésük ellen. – Nincs szükségük ruhára, nem érzékelik a hideget. – Ezzel én is tisztában vagyok. De ön kijelentette, hogy sehová sem megy nélkülük, és Dénielt alig, ha tehetjük ki, ilyen lengén öltözötten a hidegre. Ez természetellenesnek tűnhet. Nem szabad megkockáztatnunk, hogy ellenséges érzelmek ébredjenek az emberekben a robotjai miatt. Bizonyára úgyis tisztában vannak a robotjaim jelenlétével, és Iszkár Darca még ebben az öltözékben is nyilvánvalóan elárulja őt. Valóban tudhatják, de talán nem törődnek vele, ha nem kényszerítjük rá őket. Tehát inkább ne hangsúlyozzuk ki a dolgot. Dézsé ezután betessékelte Glédiát egy átlátszó tetejű és oldalú kerekes járműbe. Az emberek látni szeretnék, amint elvonul a soraik között, asszonyom. Glédia beült a jármű egyik oldalán, Dézsé pedig a másik oldalon telepedett le. Én is a hős társa vagyok. És ez számít magának? Hát persze. Ez jutalmat jelent az embereimnek, és talán még engem is előléptetnek. Egyáltalán nem jönne rosszul. Daniel és Zizkár is beszállt a kocsiba, a letelepedő emberi lényekkel szembeni két alacsonyabb ülésre. Daniel Glédiával, Zizkár a férfival szemben. Előttük egy átlátszatlan jármű haladt, és vagy tucatnyi követte őket. Az összesereglettömeg harsány üvvrivalgással és integető kezek erdejével köszöntötte a kocsisort. Dézsé vigyorogva integetett vissza, és Glédiát is biztatta a példája követésére. A nő hanyagul emelgette a kezét. A kocsiban elég meleg volt, amitől lassacskán az orra is fölengedett. Kellemetlenül csillognak ezek az ablakok. Nem lehetne ezt valahogy megszüntetni? Természetesen lehetséges, de nem tesszük. Az ugyanis a nálunk lehetséges védő védőerőtér. Odakint lelkes emberek gyűltek össze, és minnyájukrat meg is motoszták, Mégis előfordulhat, hogy némelyek eldugtak valamilyen fegyvert, és semmiképpen sem akarnánk veszélynek neki tenni önt. – Gondolja, hogy valaki az életemre törne? – Déniel eközben kitartóan figyelte az út egyik oldalát, Zsiszkár pedig a másikat. – Nem valószínű asszonyom, de ön mégiscsak űrlakó, és a telepesek nem kedvelik a fajtáját. Némelyeken olyannyira eluralkodhat ez a gyűlölet, hogy önben is csupán az űrlakót látják. De azért ne aggódjon, még ha valamelyikük meg is kísérelne valamiféle merényletet, ami, mint mondtam, kevéssé valószínű, semmiképpen sem sikerülhetne neki. A kocsi sor ekkor egyszerre és egyenletes ütembe mozgásba lendült. Glédia döbbenten emelkedett fel ültéből egy kicsit. Az utastér válaszfala előtt senki sem ült a járműben. – Ki vezeti a kocsit? – ezek a járművek teljesen automatizáltak. Ezek szerint az űrlakók autói nem ilyenek? A mijénket robotok vezetik. DJ közben megállás nélkül integetett, és Glédia önkéntelenül követte a példáját. Nekünk viszont nincsenek robotjaink. Lényegében egy számítógép ugyanaz, mint egy robot. Csak, hogy a számítógép nem emberformájú, és nem tolakszik az előtérbe. Bármilyen hasonlóak is műszaki szempontból, lélektarilag egy világ választja előket egymástól. Glédia nézte az elsóhanótájat, és nyomasztóan kopárnak találta. A téltől függetlenül valamiféle ürességet sugaltak az elszórt lomtalan bokrok és a ritkásan ültetett fák, amelyek csupasz és élettelen ágai külön kihangsúlyozták a mindent magába ölelő halált. Dézsé felfigyelt a nő nyomot hangulatára, összekapcsolta azt vibráló tekingetésével, és vigasztalóan megjegyezte. – Most nem nyújt valami kellemes látványt a világunk, asszony. Nyár idején viszont nem is annyira rossz. Akkor mindenfelé fűves réteket, zöldelő gyümölcsösöket, gabonaföldeket láthat. És erdőket? Igazi vadont nem. A mi világunk éppen csak kialakulóban van, és ezután nyeri majd el végleges formáját. Alig másfél évszázad áll még csupán mögöttünk, ezt ne feledje. Legelőször kisebb parcellákat műveltünk meg az első telepesek számára, és kívülről behozott vetőmagot használtunk hozzá. Aztán halakat és mindenféle gerincteleneket telepítettünk a tengerbe, így próbáltuk megteremteni életképes környezetünket. Ez nem most olyan nehéz feladat, amennyiben az óceán vegyi összetétele megfelelő. Ha viszont nem így van, akkor a bolygó csak átfogó vegyi átalakítás után tehető lakhatóvá, és ezzel a problémával eddig sohasem kellett igazán szembenéznünk. Bár ilyen esetőségre is előre kidolgoztunk minden lehetséges tervet. Különben mindent megteszünk valamely új világ fölvirágoztatásáért, de ez mindig nehéz és csak lassan megoldható feladat. És eddig minden telepes világ ugyanezt az utat járta végig? Még most is ezt az utat járják. Egyik sem nyerte el ez idáig végleges formáját. A béli föld közöttük a legrégibb, de még mi sem jutottunk az út végére. Még pár száz év, és a telepes világok tele lesznek élettel, szárazon és vizen egyaránt. Bár addigra számos újabb világ töri majd az útját az előkészületek ilyen vagy olyan fokán. Gondolom, az világok is végigcsinálták ugyanezt. Sok évszázaddal ezelőtt, és kevésbé vehemensem, sem, azt hiszem. Ebben is segítségünkre voltak a robotjaink. Nekünk is sikerülni fog. És mi a helyzet a helyi életformákkal? Az ezen világon még az emberek ideérkezése előtt kifejlődött növényekkel és állatokkal. Azok elhanyagolhatók. Apró cse lények. A tudósok persze érdeklődtek irántuk, ezért a helyi élő szervezetek is fönnmaradtak speciális akváriumokban, botanikus és állatkertekben. Különben maradtak még félre vízek vizek, és mindeddig átalakítatlan szárazföldi területek is. Bizonyos benszülött életformák még vadon is tenyésznek. De végül ezeket a vadonokat is csak leigázzák. Remélem, igen. Nem érzi úgy, hogy a bolygó végül is ezeké a jelentéktelen csenevész élő lényeké igazán? Nem, én nem vagyok ennyire érzelgős. A bolygónk és az egész univerzum az értelem jogos tulajdona. Ezzel még az űrlakók is egyetértenek. Végül is mi történt a szolária saját élővilágával, vagy az auróráéval? Az űrkikötő felől keservesen ván kocsisor most egy tágas, kikövezett térségre érkezett, amely körül néhány kupolaszerű épület látszott. Ez a főtér, itt található a bolygó hivatali életének szíve. Kormányzati épületek körös körül, itt ül össze időnként a világtanács, itt van a végrehajtó központ és még sok egyéb. Igazán sajnálom, Dézsé, de mindez nem valami lenyűgöző. Az épületek kicsik és egyáltalán nem érdekesek. Ó, hiszen csak egyik-másik tetejét láthatja, madam. Maguk az épületek a föld alatt helyezkednek el. Mind összekapcsolódnak egymással. Valójában ez egyetlen komplexum, és folyamatosan növekszik. A város, mint tudja, önellátó, és ez a magja. A körülötte épült lakónegyedekkel együtt alkotja a fővárosunkat, Béli várost. A terveik szerint végül minden a föld alá kerül. Az egész város, az egész világuk. Igen, a legtöbben föld világban gondolkodnak. Úgy tudom, a földön is föld alatti szíték vannak. Valóban, asszonyom, az úgynevezett acélbarlangok. Ezek szerint azokat utánozzák? Nem egyszerűen utánzásról van szó. Mi is hozzátesszük a magunk kötletét, és... Itt meg kell állnunk, madam bármelyik pillanatban szólíthatnak bennünket. Az ön helyében én összép húznám a ruhám nyakát. Ezen a téren legendás hírű a fagyos téli szél. Glídia megfogadta a másik tanácsát, és hosszan elbabrát a kezes lábas Azt mondta... Nem egyszerű utánzásról van szó. Valóban. A föld alatti világunkat az éghajlat figyelembevételével alakítjuk ki. Mivel a klímánk általában valamivel ridegebb a földinél, szükségessé vált néhány módosítás. Ha megfelelően építik, egy ilyen komplexum szinte minden további energia ráfordítás nélkül melegen tartható télen és hűvösen nyáron. Valójában a téli fűtést bizonyos értelemben az elmúlt nyár melegével, a nyári hűtést pedig a múlt tél hidegével oldjuk meg. És hogy állnak a szellőztetéssel? Az fölemészti a megtakarításunk egy részét, de nem az egészet. Viszonylag jól működik, és nincs messze az idő, amikor elérhetjük a földi színvonalat is. Természetesen ez a végső célkitűzésünk. A világunkat a föld tükörképévé kívánjuk alakítani. Soha sem gondoltam volna olyan kívánatosnak a földet, hogy méltó legyen az utánzásra. Dézsé éles pillantást vetett rá. Ilyesmivel ne tréfáljon, asszonyom. Amíg telepesek között tartózkodik, még velem sem. A föld nálunk nem tréfa tárgya. Sajnálom, Dézsé. Nem akartam tiszteletlen lenni. Erről nem tudhatott, de most már tudja. Na, jöjjön, szálljunk ki. A jármű oldalajtaja zajtalanul félre siklott, mire Dézsé elfordította az ülését és kilépett a szabadba. Kezét Glédia felé nyújtotta, és így szólt hozzá. A bolygók kongresszusa előtt kell majd felszólalnia. Természetesen minden kormányhivatalnok ott lesz, aki csak befér a helyiségbe. Glédia, aki már kinyújtotta a kezét, hogy belekapaszkodjon a férfiéba, és arcán már is valóban megérezte a meccően éles szél hidegét, most visszazöttyent az ülésre. – Fel is kell szólalnom? – Ezt eddig nem mondta. Azt gondoltam, ezt valahogy magától értetődőnek tekinti. Hát nem tekintem annak, és nem is vagyok képes semmiféle beszédre. Még sohasem csináltam ilyesmit. Most mégis meg kell tennie. Meglátja, nem is olyan szörnyűség. Mindössze néhány üdvözlő szót kell mondania, miután végig hallgatott jó néhány hosszú és unalmas beszédet. De mit várnak tőlem? Mit kell majd mondanom? Semmi különöset, efelől biztosíthatom. Csak pár szót a békéről, a szeretetről, meg más ilyesmikről. Fél perc is bőven elég lesz rá, akár le is firkanthatok valamit előre, ha a Glídia végül csak kiszállt a járműből, két robotja a nyomában. Elméje tébújult iramban kavargott.